Това беше първата лекция. Първата идея – цветята. Първо, цветята са деца на ангелите. Оханието на цветята, казва учителя, не е от самите тях, а от ангелите. Късането на цветя е отнемане на живот. Външно цветята живеят на земята, но вътрешно те живеят в духовността в духовността на ангелите. Няма по-красиво нещо от усмивката на едно цвете. Не съветвам никого да къса цветя. Цветята са финни енергии, слязли в тяло, облечени в енергия. Например, на кокичето е било дадено да види истината. И когато я видяло, то се смирило и се навело, и се поклонило. То се превърнало в поклон. Докато Минзухара гледа нагоре, той още има желание в себе си. В него още не се е родила пълнотата на живота. Това са два вида човеци, два вида съзнания. Мензухара още иска, защото няма вътре в себе си. Кокичето изглежда просто цветенце, но то е мистична идея, реалност скрита в друг свят. Кокичето е намерило, а Мензохара още търси. Ако се яви потоп, кокичето ще види в това само едно, чудото на водата, а Мензохара ще види ужаса на водата. Това са два различни подхода в живота. Поради смирението си, Кокичето има по-дълбока тишина в себе си, от Мензухара. Смирението е написало в Кокичето друг живот и друг подход. Кокичето е духовно, Мензухара е умствен, ментален. Мензухара е натрупала знания, а Кокичето се е изработило крила. Ако силен вятър изкорени Кокичето и Мензухара, Кокичето ще полети с крилата си, а Мензохара ще оплаква своята съдба. И кокичето и Мензохара са търсили, но кокичето е възприемало. Расте само това, което възприема. Който възприема, започва да придобива покой. Покой значи далече от себе си и близо до Бога. Бог не бърза и ще дойде ден и Минзухара ще стане кокиче и гордостта ще стане смирение и тогава смъртта ще стане живот.